Lenda biziko unitatea Atarian, ikasle berriak bat Kaixo, Peter Smith naiz Hogeita hamabost urte ditut eta estatu Batuetakoa naiz. Ingelez irakaslea naiz. Bi ikasturte daramatzat euskara ikasten eta ikastolan eskolak eman nahi ditudalako ikasi nahi dut euskara